פרק י"ג: "כה אמר ה' אלי, הלך וקנית לך אזור פשתים, ושמתו על מותניך, ובמים לא תביאהו. ואקנה את האזור כדבר ה' ואשים על מותני. ויהי דבר ה' אלי שנית לאמר, קח את האזור אשר קנית אשר על מותניך, וקום לך פראתה". ותומנהו שם בנקיך סע לה. ואלך, ואתמנהו בפרט, כאשר ציווה אדוני אותי. ויהי מקץ ימים רבים, ויאמר אדוני אלי, קום לך פראתה, וקח משם את האזור אשר ציוויתיך לתומנו שם. ואלך פראתה.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 ההולכים בשרירות ליבם, וילכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם ולהשתחוות להם. והיא כאזור הזה אשר לא יצלח לכל, כי כאשר ידבק האזור אל מותני איש, כן הדבקתי אליי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה, נאום אדוני, להיות לי לעם.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 שמעו והאזינו, אל תקבעו כי אדוני דיבר. תנו לאדוני אלוהיכם כבוד בטרם יחשיך, ובטרם יתנגפו רגליכם על הר נשף, וכיוויתם לאור, ושמח לצל מוות, ושיק לערפל. ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשים מפני גבה, ודמוה תדמע.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 איה העדר ניתן לך, צאן תפארתך. מה תאמרי כי יפקד עלייך, ואת לימט אותם עלייך, על לופים לראש, הלא חבלים יוחזוך כמו אשת לידה. וכי תאמרי בלבבך, מדוע כראוני אלה, ברוב עוונך נגלו שולייך, נחמסו עקבייך. היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו? גם אתם תוכלו להיטיב לימודי הרייע. ואפיצם כקש עובר לרוח מדבר. זה גורלך מנת מדייך מאיתי, נאום אדוני, אשר שכחת אותי, ותפתחי בשקר. וגם אני חשפתי שולייך על פנייך. ונראה כלונך. נאופייך ומצהלותייך זימת זנותך על גבעות בשדה ראיתי שקוצייך. אוי לך ירושלים לא תתארי אחרי מתי עוד